Успіх Іваничука в цьому романі перш за все бачиться в тому, що він поклав на себе обов'язки не реставратора історії, а пристрасного художника, який не інтерпретує, а осмислює її для сьогоднішнього читача. Однак сторінки героїчної оборони Олеського замку під проводом Івашка Рогатинського є лише епіцентром дії, сюжетною артерією, крізь яку пропущено історію. Батальні сцени, хоч вони і виписані масштабно, я б сказав, кінематографічно, не визначають смисловий глибин черленого вина. Художнє чуття підказало романумі Іваничуку, що драматизм факту оборони замку відважним витязем землі Руської буде осмислений до кінця лише тоді, коли він розкриє людські долі, віднайде в них джерела героїзму, розуму і краси. Ці риси, які сьогодні визначають істинну вартість людини. Та й сама тогочасна історія була так щільно здраматизована. Розріненість руських земель, хронічні міжусобиці, продажність княжої верхівки, духовна навала католицизму, уярмлення руського народу польською та литовською шляхтою, що її мають уособлювати характери неоднозначні, складні, ба навіть трагічні. Цілком природно, що поруч з постатями історичними Ягайло, Жигмунд, Швидригайло, Вітовт, Рогатинський, брати Одровонжі, у творі діють і викликані творчою уявою автора рядові витязі і творці своєї епохи. Роман Иваничук виписав такі колоритні, сильні і самобутні особистості своїх персонажів, що по них ми можемо судити про все краще, що мали в своїх душах наші предки. Взаємодія цих людей у романі просто виключає можливість наперед заданої сюжетної схеми. Виключає конструювання ситуацій, спрощення соціальних та психологічних суперечностей. Саме тому твір «Повінця» наповнений буйною, гордою відвагою, істинно народною стихією, широтою історичного простору і перспективи. Однак навіть у масових сценах роману немає одноликого, відсунутого на задній план натовпу, а є люди зі своєю неповторною долею, зі своїм поглядом на світ, своєю власною любов'ю і ненавистю. Герої черленого вина вихоплені автором з різних соціальних груп. Вихоплені, але не одірвані від свого оточення, від живильних судин свого класу. «Кожен, хто пише про минуле», – відзначав у одному з інтерв'ю Романи Веничук, Зов'язаний давати класову оцінку історичним фактам з погляду сучасності, адже історичний романіст має змогу визначити нині, які події в історії відповідали прагненням народу, а які ні. І ще сама балетризація історичних фактів не може дати стільки користі читачеві, скільки осмислення історичних фактів і визначення. Потрібні ті факти сучасному читачеві, чи ні? Візьме він з них щось для свого мислення, чи не візьме нічого? Герої роману Іваничука передають дух свого часу. Веселим, з розхристаною душею з коморохом, вривається у твір Арсен, безтурботний, побрішник і музика. Здається, немає в світі сили спроможної засмутити або ж сколихнути його настрій. Та сама історія несамовито жбурляє його у вир таких складних подій, таких драматичних роздоріж його особистої долі і сукупної долі народу, що Арсен стає в центрі чи не всіх перепетій роману. Він профільтрує крізь свою свідомість видимі і невидимі явища свого часу. Він подолає Дантові кола самоочищень. Він по вертикалі пройде крізь усі суспільні прошарки, від зневірених у всьому львівських повій і п'яничок, до безсмертних ратоборців, які грудьми зупинять ворожу навалу. Його потужний характер ніде не втратить себе, а лише загартується для великої мети, для наступних подій, які вже дихають в обличчя його батьківщини. Іншого реєстру образ Івашка Рогатинського, аватажка оборони замку цього маленького острова народної волі, який кинув виклик можновладній шляхті. Якщо Арсен іде до утвердження своєї особистості, Крізь чистилище своїх сумнівів, то й Важко, характер зліплений, а точніше висічений з монолітної брили. Бути б йому пересічним володарем своїх олейських земель, правив би він ними, можливо демократично, в розумінні того часу. Ба навіть далеко оглядно. Одначе історія, її драматичний злам ставлять Івашка на саме вістря подій. І він гідно виконує свою місію як воїн, як державний діяч, як людина. Івашко існує в романі як двійник – Антипод Давидовича. Вони наче пояснюють один одного. Трагедія ворожої навали, на їхню, а отже і на нашу землю, перетворює першого на безсмертного героя. Другий же скочується в мертвотне багно зради. Такий авторський вирок породжений логікою самого твору. Гинуть відважні оборонці Олейського замку що був одним з осередків боротьби народних мас проти шляхецько-католицького поневолення руських земель. Але минуть роки і спалахнуть вогні повстань, і такий же простолюд, який виступав під керівництвом Івашка Рогатинського, на чолі з Богданом Хмельницьким здобуде визволення рідному краю і навіки воз'єднається з російським народом-братом. Усі людські долі своїх героїв Роман Іваничук осмислює на тлі широких історичних подій, глибоко простежуючи соціальні, політичні та психологічні риси доби, дипломатичні шахрайства королів Литви і Польщі, продажність правлячої верхівки місцевих бояр, воєвод та княжичів. Поєднання цих сюжетних ліній створює в Романі картину всеоб'ємну, достовірну, художньо переконливо. Ще не встоялося враження від черленого вина, твору, який розкрив перед читачем нові творчі можливості Романа Іваничука, вивів його в ряд найцікавіших сьогодні українських прозаїків, як письменник явив нам новий творчий злет – роман Манускрипт з вулиці Руської» 1979 рік. Спершу здалося, що письменник зухвало зрікся того, що було окрасою його стилю, визначало сутність його світобачення.